فما للذين كفروا قبلك مهضعين. وننني وليولي كفّورو ونقطّمّل يا ما شوتو. عن اليمين وعن الشمال عزين. ما كوندي وما كوندي وبااند وقولي أنا وبااند وكو شوتو. أي طمع كل مريم Kwa ni kila mmoja wawo anatumai kuingizo katika pepu ya neema Kala ina khalakonahum mima yaalamun La hasha, akikasisi tumewa umba kutokana na wanachokijua Falaa qasimu bi rabb al mashariq wal magharib inna la qadirun basi na hapa kwa mola mlezi wa mashariki zote na magharibi zote kwamba sisi tunaweza ala anubaddila khayran minhum kwa walio kuliko wao Na sisi hatu shindwi Fadhar hum ya khudu wa yalabu hata yulaku yaumahumu lathiyu radun Basi waache wapige porojo na wacheze Mpaka wakutani na siku yao wanayu ahidiwa Yauma ya khurujuna minal ajdafi ila nusubi yufidun Siku watakapoto kama kaburini kwa upesi kama kwamba wanakimbili ya mfundo. Khoashiatan abasaruhum tarhakuhum dhilla. Thalika liyawmuladhi kanu yuadun. Macho yao ya tainama, pethi haitawafunika. Hiyo ndiyo siku waliokuwa kia Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah Kitu gani kinapelekea hao waliokufuru kukujia bio bio kutoka kuliani na kushotoni kwa makundi ye kwani kila mmoja wao ana tamaa ya kuingia kwenye pepo yenye neema badala kusikia kwa Mwenyezi Mungu amemwaahidi mtume wake na mimi ni kuatia peponi Basi na wache hiyo tama yao ya kuingia peponi Hakika sisi tumewaumba wao kutokana na maji ya kudharauliwa. Na hapa kwa ngoda mlezi wa mashariki zote na magharibi zote za siku Na sayari na hidaya, Kwamba hakika bila shaka Sisi junawweza wa kuangamiza Na kuwalete waliotifu zaidi kwa mwenyezi mungu kuliko wao Wana sisi atushindwe kubadilisha huko. Huenda ikaawe na kusudiwa kwa mashariki zote na magharibi zote ni maeneo ya mamlaka ya Mwenyezi Mungu yote ambayo hayana mpaka kama ilivyoshiriwa katika aya ya 137 ya surati Al-A'raf. Na tukawarifisha watu waliokuwa wanadhauliliwa mashariki za nchi na magharibi zake Ambayo tulitia baraka.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 Au kwa uchache kutoka mashariki kwenye ya magharibi kuizunguka nyote ya polu. Katika sehemu ya kaskazini ya dunia. Kwani umbali wa polu kwa nyota ni mdogo kuliko hala unapoangalia, Basi nyota hapo haicho mozi wala haichwi. Bali upigia duuru ndogo kuizunguka north Pole, Na kwa hiyo haya inashiria za usiku. Rejea kwenye kauli ya mwenyezi mungu mtukufu. Na alama, na kwa nyota wao wanaongoka na kwa uthahiri, wa kuchomoza na kuchua ipoishara ya kuzunguka kwa dunia. Na hiyo ni neema kubwa kabisa katika neema za mwenyezi mungu ya maisha katika sayari hii. Kwa bila ya kuzunguka kwa dunia juu ya msu marikati wake nusu ya dunia ingeli pigwa na jua mfululizo muda wa nusu muaka kamili. Na engeli nyimo wa kabisa nusu nyingine. Kwa hivyo, hai kama tulivyo uzoe ya usinge kuwako. Na tukifanya hizo bashariki na hizo magaribi ni zajua pekee yake. Wachili ambali nyota nyingine na sayari. Basita kuwaishara ni kule kuchomoza jua kila siku pahala pengine na kuchua pahala pengine kila siku. Au hata katika kila dakikali na juu ya dunia. Kwa niyua, kile dakikani na kuchu wa pahala anela chomuza pahala papili mfuno Na hayali katika mipango ya mwenyezi mungu na miujiza ya uweza wake Tazama pia, maoni wa talamu nyu ya ayatano katika suratu safat Na ayatumina saba ya ayatumina suratu rahman Basi, wachili, wa wakiporo katika upotovu wao Na wakicheza dunia yao mpaka wakutane na siku yao wali wakupewa thabu Siku watakapotolewa makaburini mbio mbio mbiyo, mbiyo kumuendea huyo ate Kama kwamba wame mweka ufundo na wakimuwa duniani Walivyokuwa wakimukimbili ya mwenyezi mungu Macho yameina machini hawawezi wezi kunya na unyonge na uzalili Hiyo and siku were walking around the world, and now